Vi slušajte emisiju udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mir. Poštovani slušatelji, ovo je emisija Stream Away, a danas ćemo govoriti o glini i njezinoj ljekovitoj moći. O ljekovitnim svojstvima gline pisao je još otac medicine Hipokrat. On je opisao više načina njezine primjene u vrijeme tadašnjih vojnih pohoda, kada su vojnici oboljevali od dezenterije, od tifusa, raznih infekcija, te su se liječili pijući glinu. Kasnije je medicina potvrdila da glina ima ljekovita svojstva i da potiče obrambene mehanizme organizma. Neke od podataka koje ćemo danas iznijeti e, objavljeni su u knjizi Ljekovite moć gline koju je napisao Raymond Dextreit. Strait. li u vašu internet tražilicu pojem glina, osim samog grada gline, pojmova vezanih uz likovnu umjetnost, najći ćete na pojem zelena glina. Upravo tu vrstu gline ćemo danas najviše spominjati. Što se tiče povijesti same gline, upotrebljavala se još u Drevnoj Grčkoj za liječenje prijeloma, Naime, grzi su upotrebljavali gipsane trake koje su bile ojačene namazom glinenog blata. Sebastian Kneipp, veliki njemački naturopat, znatno je pridonio preporodu upotrebe gline u prirodnoj medicini. On je preporučivao upotrebu mješavine gline i prirodnog octa za gipsi i obloge. Ova metoda se primjenjuje i dan danas, osobito u nekim ruralnim francuskim područjima i to uglavnom na životinjama. Naime, kad neka životinja teško boli, cijelo njezino tijelo nam premažu pastom od gline i octa. Na kraju svog života najpje znanje prenio na drugog naturopata, Adolfa Justa, koji je raširio liječenje glinom. Takozvana Justova zemlja uskoro je postala vrlo poznata i cijenjena. Početkom 20. stoljeća Julius Štumpf koristio je glinu protiv azijske kolere i to vrlo uspješno. A u vrijeme prvog svjetskog graća ruski vojnici dobivali su po 200 grama gline kako bi se zaštitili od izenterije. Osim toga, vojska je koristila glinu i u veterinarske svrhe u doba konjice. Naime, konji koji su patili od gangrene, oni su bili smješteni u, u kojima je zemlja bila preorana i održavana vlažnom kako bi se stvorilo blato u koje bi se onda konji valjali. Nagonski u potrebi za izlječenjem bolnih ozljeda životinju bi privuklo to glineno blato. Naime, kada su bolesne životinje traže zemlju sa glinom koju zaranjaju ozlijeđeni dio tijela i zapravo se nikad ne prevare u kvalitetu gline koju pronalaze. Što se tiče upotrebe gline, one uobičajena navika, znači upotreba gline je uobičajena je navika ljudi koji uglavnom smatramo primitivnima zato što žive u bliskom dodiru sa prirodom. No da nije se znali, no u mnogim dijelovima svijeta postoje ljudi koji jedu zemlju, nazivamo ih geofagistima. U Indiji, Sudanu, Meksiku, Južnoj Americi postoje neka plamena ljudi koji oblikuju glinu u male okruge kolačiće, suše ih i peku prije jela. Čak i Mahatma Gandhi bio priseša gline. U mnogim slučajevima važno je napomenuti da je geofagija nažalost rezultat prehrambene perverzije ili posljedice latentne gladi, tako da takvo ponašanje se ne smije ohrabrivati niti oponašati. Jestiva bila poznata i na Antilima, te u Španjolskoj i Portugalu su naziv, postoje naziv, odnosno vrsta žute gline, čiji okus se poboljšava začinima i čilije. U Indiji se tako rade male glinine šalice, koje se jedu zajedno sa svojim sadržajem. U različitim oblicima glinu nalazimo u Americi i istočnoj Africi, na Sumatri, gdje određene gline služe kao lijek protiv proljeva, na javi kao sredstvo za čišćenje, na Filipinima kao lijek za crijevne infekcije, a u Sudanu se vjeruje da je djelotvorno u liječenju sifilisa. U Sjervnoj Afriji se uglavnom potrebljava kao kozmetičke priprava, kao u Švitarskoj i Njemačkoj se koristi u liječenju tuberkuloze. Te je osobito raširena upotreba gline u terapeutske svrhe u Francuskoj. Aucun moyen de l'acheter S'abandonner dans le carrecou oh, oh, oh. Quelle douceur que la musique Elle te projette dans des chimères Fantastique, laisse-toi guider par le son, là aucun moyen de lâcher. Prise. Bluza vaga Listo balayé par la tempête Qui se somme au fond de ton arme Et sous deschene quand Tout s'arrête Dès lors que tu l'entends chaque fois que tu le sens ce feeling qui te régit il danse avec lui Kada govorimo o sastavu gline, zelena glina je prirodna materija koja sadrži brojne mineralne soli i tzv. oligoelemente. Zelena glina sadrži silici, bakar, kali, natri, kalci, srebro, željezo, olovo, magneziji. Proizvodi se u granilama ili u finom prahu, a ovisno o sastavu i boji može biti zelena, žuta, plava, crvena ili bijela. U našim dućanima, iako rijetkim, recimo u Karlovačkoj županiji možete jedino kupiti na turnju, može se naći zelena glina koja ujedno ima i najširi spektar djelovanja. Pri tome mislimo naravno na vrstu gline koja se upotrebljava u prirodnoj medicini. Kođer glina je odlična za upijenje nečistoća i drugih substancije koje mogu biti otrovne ili hrani davati neugodan okus. Upravo zato se upotrebljavala u eliminaciji neugodnih okusa medicinskog ulja obrad, i obradima margarina kako bi poprimio okus poput maslaca. Osim toga, samo pijajuća moć gline, odnosno njezino svojstvo fiksiranja, bilo koje substancije koja slobodno pluta u tekućini čini materijalom koje je čije je upijajuće svojstvo korisno u medicini, ali i u naftnoj industriji. To svojstvo je omogućava i zadržavanje elemenata koje se ne mogu upotrijebiti za hranjenje tijela te i popratne proizvode loše probave ili ljuštenja, koje se ili zadržavaju u nekoj ustajaloj tekućini ili prolaze kroz sjeva. Dakle, glina u biti Upija više u tijelu koji ne valja i izlučuje ga van. U određenoj mjeri glina je radioaktivna, no bilo bi dobro da o toj radioaktivnosti pročitate u samoj knjizi koju smo već napomenuli, Ljekovita moć gline, te se informirate o tome je li ta radioaktivnost štetna ili korisna i u kolikoj mjeri je štetna, a u kolikoj mjeri korisna. Poznata pod nazivom argil, to jest argile, glina, to je ona glina koja je masna kad je mokra i na kojoj ništa ne raste. Riječ o tzv. terakotija može biti baš kao što smo i napomenuli zelena, bijela, crvena. Najčešće se iskupava u glinokopima i usmjeravao industriju, znači u ciklane, u proizvodnju cjer, crijepova, u lončariju, tvornicu keramike itd. Isto tako poznata je unutarnja upotreba gline gdje za razliku od prije danjašnja praksa je u medici, uzimanje gline u medicinske svrhe prilično prihvaćeno. Dijelom zato što njezina svojstva postaju sve priznatijima, a dijelom zato što gl uopće nije tako neugodno piti kao što se nekima čini. Nemoguće dokazati sva korisna djelovanje gline, no poznato je da je ona baktericid te da može očistiti gradsku vodu, zato što zbog svojstva svog upijanja može ukloniti neugodni kemijski okus klora i ostalih substancija. Ono što je važno je to da glina djeluje i i iznutra. I koliko to neukusno zvučalo, ona je zapravo zemlja koja se jede, odnosno pije. Upija, drenira, zatim i eliminirane čistoće iz kiva, iz limfe i krvi. A osim unutarnjoj primjeni, on poznata je dosta ljekovitost u stavljanju obloga. Z razliku od gipsa. Glina je iznimno aktivna substanca zato što eliminira mrtve stanice te potiče obnavljanje tkiva, a iznutra djeluje kao pročišćivač i uklanja sve otrovne substancije. Odnosno, ona upija sve otrove i može vjerovati kao sredstvo koje se može upotrijebiti ukoliko je došlo do trovanja gljivama, kemijskim kiselinama ili nekim drugim otrovnim substancijama koje zapravo glina na kraju neutralizira. Sljedeće informacije možete naći na stranici Biotere pod dijelom koji upisuje svojstva zelene gline. Naime, glina pojačava obrbeni mehanizam organizma te se bori protiv bolesti koje nastaju kao posljedica slabog imuniteta. Osim toga, ona poboljšava crijenu floru i tako omogućava bolju apsorpciju hrane, regenerira stanice kiva i organe te snabnjeva ih energijom, pomaže zarastanju rana te uspostavlja radioaktivnu ravnotežu organizmu, tako da u biti povećava smanjenu radioaktivnost a absorbira preveliku. Znači, osobito se preporučuje između ili nakon zračenja stavljanjem na oboljelo mjesto. U organizam povećava se odpornost na sve otrove. Glina se koristi kod mnogih bole i osobito anemije, kod oboljenja dišnih puteva, infekcija kolibakterijama, kod crijevnih oboljenja, trovanja, čira, viška želučane kiseline, kod bolnih menstruacija, opadanje kose te promjena na koži. Isto tako koristi se u kozmetici kao maska za lice i pakum za kosu u kombinaciji sa maslinovim ili bademovim uljem. Vjerojatno su to već neke pripadnice ljepšeg spola i isprobale. Kod odabira gline bitno je da ona ne škripi među zubima, to je da nema pjeska u sebi, znači da je čista. Obavezno izbjegavajte onome koje, koje je na bilo koji način pripremljena, kuhana ili miješana s umjetnim substancama. Glinu koja se koristi u ljekovite svrhe, kao što smo već napomenuli, možete naći u trgovinama zdrave prehrane. Proizvodi se u granulama koje uglavnom služe za obloge ili finom prahu koja služe za unutarnju upotrebu. Kod načina korišćenja gline za unutarnju upotrebu, prosječna dnevna doza je jedna čajna žličica gline, za djecu mlađu od 10 godina pola čajne žličice. Glinu treba pripremiti nekoliko sati ili najbolje noć prije upotrebe. Tu jednu žličicu koja obavezno mora biti drvena ili plastična, nikako metalna, da znači što bi kao metalna reagirala sa glinom. Tu žličicu gline stavimo u jednu čašu obične vode. Vrlo je bitno da koristite malo deblju čašu zato što glina je emitira, to jest tako jako radijaciju da ponekad tanka čaša pukne. Glina se uzima ujutro nakon ustejanja ili na večer prije odlaska na spavanje. Prva kura, prvi tretman glinom traje 3 tjedna. Nakon pauze od tjedan dana opet možete započeti drugu kuru i tako, da, tako i dalje. Ovisno, znači nekoliko puta godišnje u biti dobre ponoviti kuru. Prvi tjedan glinu koju se stavili u čašu vode noć prije popijete bez miješanja ostavljajući talog na dud čaše i to ponavljate svaki dan. Drugi tjedan prethodno pomiješate drvenom ili plastičnom žličicom te odstavite da taj napitak malo odstoji i zatim ga popijete. A treći tjedan nakon što promiješate glinu popijete ju odmah. Dakle ono što bih htjela napomenuti da je prvi tjedan pijete bez miješanja svako noć prvo žličicu gline stavite u vodu, ostavite preko noći i ujutro popijete ostavljajući talo. I tako ponavljate taj cijeli tjedan. Drugi tjedan promiješate, postavite neko vrijeme, a treći tjedan opet promiješate i odmah popijete. Ono što je važno napomenuti, je to da glinu ne smijete pripremati nikada u metalnim posudama i metalnim koristiti se metalnim priborom. Te jednom iskorištena glina se ne smije više koristiti, znatno je to da razmak između uzimanja ljekova i gline mora biti najmanje 2 sate. Ono što treba spomenuti je da se osobama sa visokim krvnim tlakom ne preporučuje uzimati previše gline. Isto tako značeno je da ukoliko uzimanje gline izaziva nekakvu moćninu, pomiješajte malo gline sa malo vode kako bi se napravili čvrstu pastu, te oblikujte male loptice, mogu biti negdje veličine graška, te ih ostaviti da se osuše. Te umjesto gline u prahu koje biste inače uzeli, umjesto te gline u prahu koje biste inače uzveli, uzeli u onom obliku koji smo malo prije spomenuli, progutite tu malo lopticu. Značeno je to da je sisanje gline kao u obliku tih loptica isto korisno za prehlade i za bolesno grlo. Ono što bi, to bi trebalo spomenuti je da sve što se danas saznali u emisiji, od kuda smo informacije crpili iz, iz, sa stranica Biotere i iz knjige Ljekovita moć gline, nemojte primjenjivati ako niste sigurni to, dakle ako ne vjerujete u ono što se danas čuli. To je samo jedan od prirodnih načina liječenja u kojem možete ili ne morate vjerovati, no da napomenem, nisu još poznata negativna svojstva gline, dakle, dakle nemate se čega bojati, zato što ona glina koju kupite u trgovini, u kojoj se prodaju zdrave namirnice ili u mom slučaju u ljekarni sigurno vam neće naštetiti. Tweet heaven, heaven. to the devil will come right your hands to go For me and you closed, again in Osim upotrebe, znači unutrašnje upotrebe gline, postoji i vanjska upotreba i važno je istaknuti da ukoliko se želi postići potpuno izlječenje, potrebno je osim načina upotrebe gline pridržavati se i i načina prehrane u skladu sa glinom prirodnim zakonima. Oni koji su isprobali bilo koju od prirodnih načina liječenja, recimo homeopatija o kojoj će biti govor u jednom od sljedećih emisija. Naviknuti su na činjenicu da u samom početku lječenja može doći do određenih reakcija. Ako želite nešto sazniti više o tome, pričekajte jednu od sljedećih emisija kada ćemo vam objasniti o čemu je riječ. Kod vanjske upotrebe gline, kada ste znači, započeli prvu kuru koja traje 3 tjedna, možete... Nakon ne, ne znam točno prilike, možete čak da, bolje da pričekate kojih tri tjedna možete početi potrebljavati glinene obloge sušena i ositnjena za upotrebu glina kupljena u prodavonicama zdrave hrane ona se prode u vrećicama od 1 do 3 kg cijena je meni recimo poznata ali ne bih sada tomeo o javnost uglavnom mogu reći da je prilično prihvatljiva isto tako postoji kaladonti od gline čija cijena isto tako negdje se kreće kaladontima ćemo nešto malo kasnije. Dakle, za uh, upotrebu obloga pripremite praznu posudu koja nipošto ne smije biti metalna ili bakrena, limen, limena ili željezna, osim ako je u pitanju nehrđajući čelik, već mora biti od demajla, keramike, drveta stakla ili porculana. Glinu stavite u posudicu i poravnate površinu kako bi ona bila što ravnija i bitno je da imate pri ruci uvijek malo suhe gline u slučaju da mješavina bude pred vjetka pa da je treba malo stisnuti. Uvij bolje da je mješavina malo rijeđa, zato što je lakše dodati malo suhe gline nego ju s vodom. Isto tako, što, pošto glinu je moguće pripremiti za nekoliko dana, ne moramo se bojati da ćemo pripremiti preveliku količinu. Znači, tu količinu možemo nekoliko dana upotrebljavati. Bitno je samo da se ona ne upotrebi, pa da se, bitno je samo da tu mješavinu ne upotrebimo pa je ostavimo da, za neki drugi put. Znači, jednom iskorištenom glina se više ne može upotrebljavati, a glina ukoliko dugo stoji, to je nekoliko dana, ali nije up još uvijek ima ta svoja aktivna svojstva. Zatim je bitno da mišavinu glinu ostavite da stoji barem jedan sat i nemojte ju miješati, zato što nema potrebe dirati tu glinu prije upotrebe, zato što ona omekša samo od sebe. Pasta koju se napravili trebala bi, bi biti glatka, ravnomjerna i ne pregusta, a osobito ne smije biti tekuća zato što se ona mora prilagoditi tijelu i dijelovima tijela na koje će se stavljati. Ponekad se preporučuje da kad god možete da stavite posudu sa glinom na sunce i pokrijete gazom kako bi ju zaštitili od nečistoća. Što se tiče same temperature, glinu bi trebalo upotrebljavati, možemo upotrebiti hladnu, možemo upotrebiti mlaku ili vruću, a ukoliko je stavljate na neki dio tijela koji je upaljen ili prirodno vruć, recimo u donji dio trebuha, glina mora biti hladna. Nakon nekoliko trenutaka, nakon što se stavili oblog, ona bi se trebala ugrijati. Ako glinu upotrebljavamo za revitalizaciju, za obnavljene košljenog tkiva ili čibubrega, mihura i jetre, Oblog pre prethodno treba ogrijati. U knjizi iz koje smo izvukli nekoliko važnih informacija navedene su puno preciznije upute za svaki pojedinačni slučaj, no bez obzira na sam slučaj uvijek treba imati na umu zakon prirodne medicine koji kaže da svaku akciju mora odmah slijediti reakcije. Dakle, glineni oblog kada stavimo, on bi se, ako se stavi vrlo hladan, trebao vrlo brzo ugrijati. Ono što je bitno da glina ne smije doći u neposredan dotisaj s jakim izvorom topline, te da se glina za oblog ne smije zagrijeti dva puta. Oblog bi se trebao raditi od komadića ili lanene krpe ili nekakve sterilne gaze, a veličina mora biti već od veličine liječenog područja. Na tako pripremljeno platno razmaže se tanki sloj gline čija debljina može biti od 5 mm do 2 cm, ovisno slučaju. Isto tako, detalje i svakog pojedinačnog slučaja opisani su u knjizi Ljekovita moć gline. U principu, glina se izravno nanosi na kožu i tako najbolje djeluje no ako se oblog mora staviti na dlakavi dio tijela, tada se komadić gaze može staviti između gline i kože. Ipak puno je veća korisa ako je glina u izravnom dodiru sa kožom. Isto tako se ponekad preporučuje više upotreba blatnih kompresa nego obloga, znači oblozi se moraju držati jedan, mogu držati jedan sat ili cijelu noć no sve da kako se ostučaju i o kojem ovi se isto tako i učestvalo stavljanje obloga. Znači, znači obloge treba mijenjati ne možemo dva dana imati jedan oblog jer tada glina nema nema nikakvog smisla nakon upotrebe glinu treba batiti zato što je ona puna upijenih toksina te ju se ne može upotrijebiti ponovno a zavoj i oblozi se mogu oprati te osušeni da su uslušeni ponovno upotrijebiti. Bitno je naglasiti da ukoliko jednom započnete liječenje glinom da ga ne prekidate niti privremeno. Pitati se zašto. Zato što je glina u biti izvanredno aktivno sredstvo te stavljanjem obloga na obiljeno mjesto mi aktiviramo seriju unutrašnjih zbivanja koje se održavaju na cijeli organizam. Zato je bitno da se liječenje ne započinje bez određenog predznanja jer bitno je doći do cilja, a u ovom slučaju cilj je potpuno izlječenje. Koliko ste počeli liječenje i prekinuli ga vam, mi ćete morati zapravo krenuti opet ispočetka. Kod njegege kože opće je pravilo da se većina obloga koja se upotrebljavaju kao maske za ljepotu bazira na glini. Isto tako glinu možete tretirati sve izrasline bradavice nekakve mrlje i prištiće a u nekim kozmetičkim salonima čak se koristi za njegu kose znači kao pakung a što se tiče upotrebe takozvanih blatnih kupki to je danas već uobičajena praksa kao što smo spomenuli na početku emisije, životinje nagodski sjećuju da im kontakt sa glinom može pomoći ako su ozlijeđene ili bolesne. Te, znači, što se tiče upotrebe gline u tzv. Vet, znači, u veterinarstvu, vi bolesne životinje možete tretirati na isti način kao čovjeka. Znači životinji životinje dajete glinu u vodu i životinje stavljate obloge i mijenjate obloge dalje. Što se tiče poljoprivrede, glinom možete zamijeniti sve kemijske proizvode koje se koriste kod obloga, kod melema, spreva i masti, a glina je najbolji prema za ozljeđeno drveće. Te prije presađivanja malih biljaka, znači u biti sadnica, preporučuje se da, da prvo njihov korijen umočite u glineno blat. Isto tako dodate gline zemlji pa poravit će njezinu kiselost. Osim toga, ako joj dodamo organskom otpadu, ona povećava proizvodnju humusa i kakvoću ugljika zadržanog u zemlji. Ono što je bitno spomenuti je da su dva dragocijna saveznika gline, Šimšir i Bazga. Sada bi malo krenuli na te primjere ne, liječena glinom. Recimo kao primjer prvi mogli bi spomenuti kod zubiju da nema bolje kaladonta od čiste gline koja je fino smrvljena. A u slučaju zubnog apsesa, znači nekakvog apsesa u biti na zubnom mesu, preporučuje se da stavite izvana na obraz debeli oblog hladne gline, a unutra možete zubno meso malo premazati sa glinenom pastom. I znači kod opetljina stavite hladnu glinu, odnosno debeli obluk s komadom sterilne gaze između gline i opetline. Nakon jednog sata ili ranije, ako se bol pojača, uklonite oblog ostavljajući gazu na mjestu neko vrijeme. Glina je tako uklanja sve rizike infekcija i upije svu nečistoću iz hrana, strana tijela. Također, ona uklanja i mrtve stanice potičući rast novih. Bitno je da često mijenjate oblog. Kod rana, ako je rana svježa stavite glinu u prahu izravno na samu ranu i čvrsto je omotajte velikim oblogom hladne gline te ostavite da odstoji koji 2 sata. Ukoliko sumnjate da u rani postoji e, strano tijelo, možete nastaviti stavljati obloge zato što će glina izvući sva strana tijela i same rane. Inače, brojni su načini primjene gline. Ono što je bitno napomenuti da mnogi ne vjeruju u alternativnu medicinu, no u današnju modernoj doba kada smo sve izloženi raznim kemikalijama i taksinima, trebali bi se sve više podvrgnuti alternativnim metodama liječenja i okrenuti se zdravom načinu življenja. Evo iz vlastitog iskustva što se tiče uzimanja gline, mogu vam reći da je e, poprilično pozitivan učinak samog uzivanja gline. Naime, one, one djeluje kao detoksikacijsko sredstvo. Zapravo cijeli vaš organizam se čisti od otrova, čim počnete uzimati prvih nekoliko dana to sami osjetite. Zato što glina veže neke otrove koje su u vašem tijelu, isto kao kada bi recimo postili dan ili dva, Sada tijelo više ne bi trošilo energiju na preradu hrane, već bi zapravo se čistilo od otrova. E pa glina kao dodatak, iako mnogi nisu uvjereni baš da je toliko korisna, boje se da ne bi od gline nastao kakav kamenac u bubrezima ili bubrežni pjesak ili tako nešto, mogu, ne znam, uvjerena sam da, da to nije istina, da u biti glina je, glina je ipak prirodna tvar i glina je tako je veže kao što sam već spomenula, tako je veža neke otrove i neutralizira ih i koja viša od onoga što u tijelu ne bi trebalo biti izbacuje van. Što se tiče povreda, kada se povrijedite, kada imate nekakvu, nekakvu ozljedu ili da je, bilo, da je, bilo da je rana, bilo da se se opekli ili nekakva masnica, stavite obloge od gline na nju i vidjet ćete kolika je, koliko je njezina moć. Naime, kod psa, kojica je imala, sad nije imala znači, šapu, nego onaj jas, gornji jasučić porezan i zapravo je visio jedan dio, sve dok joj nisam počela stavljati glinu, obluge od gline, ona je jako cvilila, nju je to jako boljelo, zato što taj dio nikako nije mogo uh, smetalo je dok je hodala i na kraju stavljajući glinu, taj bolesni dio je otpao. I nakon toga ona je mogla i normalno hodati, više joj ništa nije boljelo i sve je zaraslo. A sve do tog trenutka dok ju nisam počela savjeti glinu, ona je danima lizala tu ranu i nikako nije uspjelo zarasti. Što je još značajno za glinu? Pa ukoliko ste zainteresirani, osudite si ovu knjigu i kupite glinu. I, i isprobajte barem jedan tretman i vidjet ćete koliko, koliko je njezina moć. Ono što bi još mogla spomenuti je to da glina koju možete kupiti u trgovini je zelena glina talijanske tvrtke Argital i boja vrećice vam je narančasto zelena. Važno je da spomenete prodavačici kada dođete da li želite glinu za obloge ili glinu za za glinu koju ćete piti, zato što je velika razlika između toga glina za obloge dobivate u granulama, a glina koja se pije je u finom prahu. E, Neki svjedočanstva govore, a i recimo isprobani su, brojni, primjer, brojni, brojni primjeri su kako glina pomaže kod očuvanja zubne cakline i kod skidanja kamenca. Naime, svaki dan napravite znači, pastu od gline i svaki dan onda držite tu, to u čaš i, i pomalo istrljate sa glinom zubno meso i zube i onda to isperete. E, mnogi ljudi naime ne vjeruju u to, e, ne vjeruju u tu moć glini, no međutim kako možete nešto vjerovati ili ne vjerovati ako to se nikada isprobali. Konzumiranje glinene vode još što nismo spomenuli pomaže i kod slabokrnosti, kod koštanih krnih oboljenja, loše probave, samog čišćenja tijela, znači detoksikacije, čišćenja strijeva itd. Zato što ona veže otrove iz tijela koje se kasnije luče iz tijela mokrenjem i stolicom. Dakle, ono što ćemo ponovno spomenuti, da bi pročistili svoje tijelo, pite tu glinu vodu 21 dan, odnosno 3 tjedna, a zatim tjedan dan prekinite i onda ponovno pite 21 dan, a ponekad ako imate neke veće teškoće, možete ponavljati kuru i do pola godine. Osim toga da se opet vratimo na to da glina ima veliku sposobnost upijanja, te glineni oblozi iz tijela izvlače otrove i izvlače iz tijela bolest, a sve ovisi koliko ćemo dugo stavljati obloge koliko ćemo i dugo mijenjati i o tome koja je vrsta ozljede, odnosno koja je vrsta upale. Jer liječenje može trajati od dva tjedna pa sve do više mjeseci. Osim toga, glinu možemo koristiti kao masku za lice, za čišćenje kože lica, osobito za masnu kožu. Pomaže u rješavanju akni, pjega i herpesa. No, ono što je bitno da morate biti uporni, nemojte prekidati liječenje glinom, zato što kasnije to neće imati nikakvog učinka, morat ćete ispočetka. I ono što je bitno da ništa ne činite na svoju ruku, već se strogo držite uputa i osobe sa visokim krvnim tlakom bi mo mogle malo i pripaziti na upotrebu gline da ne upotrebljavaju velike količine. E, danas mnogi Lječnici priznaju te alternativne svojstva, ljekovita svojstva gline, te znači, nijedna od osoba koja je počela koristiti glinu nije rekla da je glina nije pomogla. Znači glina je ipak imala kakav takav učinak na nikova liječenja. Još jednom da napomenem da je izvor informacija bio, bila stranica Biotere te knjiga Ljekovita moć gline. Do iduće emisije lijep pozdrav!